Isabela Vasileu Scraba, o enigmatică pictură a Sfântului Arsenie Boca, aflată în mijlocul Bucureștiului. Moto: În tirania comunistă e grea sărăcia, e gravă întemnițarea oamenilor, dar nimic nu e mai înspământător ca manipularea conștiinței care transformă omul într-o unaltă telechidată. Sfântul Valeriu Gafencu Citit-am de curând într-o revistă oarecare de pe internet un text jalnic pe tema picturii Sfântului Arsenie Boca. Faptul în sine e banal, fiindcă neobișnuite sunt textele de cât interesante. Din revista apărută în 2019 am sezizat însă o grosolană manipulare vizând promovarea unui anume neadevăr dăinuind din anii 60 și până în 2007 minciunea trebuia să-l facă dispărut pe călugărul iconar Arsenie Boca, adevăratul autor al impresionantei picturi acoperind bolt altarului Bisericii Sfântul Elefterie cel Nou din București. În urmă cu niște ani, când s-a nimerit să urmăresc la TVR1 sau parte la Trinitas o filmare în frumoasa biserică de lângă operă, M-a impresionat perseverența cu care era ocolită imaginea Maicii Domnului cu pruncul Isus din bolta altarului, sub pretextul prezentării catapetezi mei sculptate în lemn de cireș de Grigore Dumitrescu și de fostul deținut politic Aurel Obreja. Modelul sculpturii ar fi fost catapeteasma unei biserici ortodoxe din Scopie după cum notase în Wikipedia Ro Florina Rădulescu pe 19 februarie 2012, citând și articolul din Ziarul Lumina semnat de Ștefan Mărculeț, Biserica Sfântului Elefterie cel Nou are o catapeteasmă unică în țară și publicat pe 15 decembrie 2007. După ce terminase fresca din bolta altarului de la Biserica Sfântului Elefterie cel Nou, Ieromonarho Arsenie Boca, pe care stăpânirea comunistă l-a scos fără motiv din rândul preoților, a început pictura Bisericii Sfânta Parascheva de la Bogata Olteană din județul Brașov. Din nefericire fresca lui a fost distrusă prin lovituri de ciocan după arestarea preotului Spiridon Cânda, ca urmare a unei discuții avute cu soția sa în casa parohială microfonizată. Pentru scultura în lemna bisericii de la Bogata Olteană a fost ales același sculptor, Grigorie Dumitrescu, probabil recomandat de Sfântul Părinte Arsenie Boca, izgonit în 1959 de securitate antiromânească de la Mănăstirea Prislop, securitate care l-a și arestat cu acel prilej, după spusele unei călugărițe din acea mănăstire, desfințată în 1959 și reînființată după mai bine de un deceniu cu aprobarea Patriarhului Justinian, Ves Isabela Vasiliu Scraba, miracolul bisericii de la Drăgănescu și o profeție a părintelui Arsenie Bocă. Manevrele de filmare a sculpturii din Biserica Sfântului Elefterie cel Nou ceruseră oarecare îndemânare ca la filmarea catapetesmei să devină de nevăzut apsida centrală a altarului. Fiind sezonul cald, am făcut la câteva zile după vizionarea filmării catapetesmei o plimbare cu bicicleta până la biserica de lângă opera. Acolo l-am căutat, l-am găsit și am vorbit cu preotul Mihai Dragomir despre părintele Arsenie Boca, despre care nu a zis niciun moment că ar fi fost pictorul frescii cu pruncul Iisus îmbrăcat ca un deținut politic, deși lumea credinței publicase deja un articol pe tema paternității picturii, textul fiind semnat de studentul Alexandru Valentin Crăciun. Atunci... Și mai apoi, când am reintrat în Biserica Sfântului Elefterie cel Nou, m-am convins că la mijloc trebuie să fie o dispoziție oficială, negarea adevăratei paternități a picturii, fiind literă de lege și la omul de la Pangar, dar și pe site-ul creștinortodox.ro, Biserici Mănăstiri, Mitropolia Munteniei Dobrogei. Pe pagina de internet, în articolul de prezentare a Bisericii Sfântului Elefterie cel Nou, începută în anii 30 și turnosită în 1971, era trecut că pictura a fost executată de pictorii Iosif Kleber și Vasile Rudeanu. Articol din 12 iunie 2012. Sfântul Ioan Gură de Aur recomanda credincioșilor să fugă de clerul nevrednic în cazul în care episcopul sau clerul este viclean în chestiile credinței. A nu recunoaște sfințenia părintele Arsenie Boca venerat spontan de sute de mii de credincioși și a nu-i cinsti pe martirii închisorilor politice comuniste, intră fără doar și poate la capitolul viclenie în chestiile credinței. Scenă de martiraj a pictat părintele Arsenie Boca și la biserica din Drăgănescu pe peretele altarului. Cu scena Sfântului Arhidiacon Ștefan, întâiul mucenic, venerat pe 28 noiembrie în calendarul ortodox, dar și cu alte scene din pictura bisericii târnosită în 1982, se poate constata premoniția morții sale martirice din 28 noiembrie 1989, cum am arătat în textul scris în 2010 la Întoarcerea de la Sâmbăta de Sus, text intitulat Martiriul Sfântului Arsenie Boca, un adevăr ascuns la centenarul sărbătorit la Sâmbăta de Sus. Atestând fără doar și poate teroarea ateistă, caracteristică regimului polițienesc-comunist, a fost însă și interdicția prezenței pictorului bisericii de la Drăgănescu la sfințirea bisericii. Chiar și urmăria pas cu pas a părintelui Arsenie Boca era menită să ține credincioșii la distanță. De multe ori, vederea în duh a părintelui I-a salvat pe cei care, în ciuda interdicțiilor, veneau din țara Făgărașului la Drăgănescu pentru îndrumare duhovnicească. În biserica din Drăgănescu, la sfântul Ioan Gură de Aur, călugării iconar a scris sub pictură Iarăși se tulbură Irodiada, iarăși cere pe tipsie capului Ioan, semnalând astfel cu mulți ani înainte de la cine i s-a tras moartea martirică. Despre Elena Ceaușescu, într-una din vizitele mele la Drăgănescu, am aflat că semianalfabeta academiciană i-a tras Sfântului Părinte o palmă în ziua de Paște a anului 1989, chiar în Sfânta Biserică de la Drăgănescu. Foarte probabil, tot ea a fost aceea care a dat dispoziție securității să fie bătut cu bestialitate la 79 de ani. Schingiuire din care i s-a tras sfârșitul martiric, de care nu suflă o vorbă niciunul din cei ce pun în vânzare cărți cu închipuita viața părintelui Arsenie Boca, la fosta editură politică sau la alte edituri mai modeste, și nici cei care scot în serie tot felul de filmulețe de televiziune despre faimosul stares de la Mănăstirea Brâncoveanu și de la Prislop. Într-o altă scenă figurează exilul Sfântului Ioan Gură de Aur, sugerând exilarea sa de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, când, după zece ani, a plecat doar cu un sac de cărți, precum și exilul din 1959 de la cealaltă mănăstire, pe care are rectitorit-o Mănăstirea Prislop. La scena exilului Sfântului Atanasie cel Mare, Părintele Arsenie Boca trece în cuvinte ceva din experiența sa de deținut politic închis ca atâția alții, fără temei și fără judecat. Iar când vă vor da pe voi pe mâna stăpânitorilor, nu vă grijiți cum sau ce veți răspunde, că se va da vouă în ceasul acela ce să grăiți, fiindcă nu voi sunteți care grăiți, ci Duhul Tatălui vostru e Cel care grăiește întru voi și veți fi urâți de toți într-un numele meu. Matei 10, 19, 22, în altarul bisericii de la Dregănescu Având dar o vedere în Duh, Sfântul Arsenie Boca spusese că ierarhia Bor îi va fi încă multă vreme ostilă. Faptul se constată chiar din amânarea sinedie a canonizării acestui mare sfânt, deși președintele comisiei de canonizare i-ar fi, să zicem, favorabil părintelui Arsenie Boca, ale cărui picturi le-a clonat în biserica din Săndica pe care a câtit o Cu imaginea martirajilor din pricina cinstirii icoanelor când iudeii părau icoanele la împărat, spre că sunt chipuri cioplite și închinare la lemn, martiraje cărora le-a pus capăt cel de-al șaptelea și ultimul Consiliu Ecumenic, părintele Arsenie Boca va scrie și despre o anumită icoană azi în mare primejdie, icoana lui Isus pe care o avem în noi în fiecare căci de la botez fiecare suntem destinați să fim o icoană a lui Isus. Împotriva acestei icoane a lui Isus, în noi se dă o luptă mai vrășmașă ca o ordinioară împotriva Sfintelor Icoane, Părintele Arsenie Bocă. La predica Ștefan Mucenicul Evidenței, starețul de la Prislop se gândise în decembrie 1949 la semnificația pe care o poate avea pomenirea întâiului mucenic la Crăciun, la nașterea Domnului, și nu la Paști, cum ni s-ar părea mai firesc, după ordinea în care s-au întâmplat lucrurile, scrie părintele Arsenie Boca în cuvinte vii deva de 2006. Atunci, în iarna anului 1949, a făcut corelația între nașterea lui Isus și dobândirea unui nou curaj la mucenicul Ștefan, care dezleagă omul de lumea aceasta și de frica cu care ea vrea să ne țină în lanțuri. Acesta ar fi noul curaj al urmării și asemănării cu Isus de când Iisus s-a născut în fire omenească, de atunci putem avea această evidență interioară despre Dumnezeu consemnează ieromonarhul înainte de abuziva sa arestare din 1950, pe care a prevăzut-o cum prevăzuse și celelalte arestări. Un semn de ostilitate față de părintele Arsenie Boca ar și recenta încercare constatată în articolul din 2019 de a repune pe seama maestrului Vasile Rudeanu Lipsi de experiența detențiilor politice, fresca din bolta altarului de la Biserica Sfântul Elefterie cel Nou, pictată de Arsenie Boca, un sfânt din zilele noastre, cum scrisese Dan Lucinescu în cartea sa, un sfânt prigonit și întemnițat politic de autoritățile României de impostură, Produsa a unei puteri străine ai cărei mandatare a asigurat după 1990 perenitatea ex -PCR, după opiniile politologului Ion Varlam. Vezi, Pseudo-România, Conspirarea de Conspirări, București 2004 Părintele Boboaia de la Porumbacul de Sus, unde eromonarhul Asenie Boca e pictat în biserică, Spunea că l-a pictat dintr-un fel de rânduială de suflet și de conștiință. Această rânduială i-a determinat pe sătenii din Porumbacu să-i facă dreptate părintelui Arsenie Boca și să-l treacă printre sfinții români. În vara anului 2007, Sfântul Părinte Arsenie Boca i-a dezvăluit în vis unui student la teologie atât semnificația imaginii pictate în apsida centrală a altarului Bisericii Sfântului Elefterie cel nou din București, cât și faptul că el este autorul acelei fresce pe care nimeni n-a fost vrednic să o vadă cu adevărat vreme de aproape jumătate de secol. Studentul Alexandru Valentin Crăciun observă în vis cu care este îmbrăcat pruncul Iisus, zeghe pe care de atunci încoace o vede multă lume, dar studentului s-a mai arătat ceva cu mult mai semnificativ și mai tainic încriptat. Anume că haina de pușcăriaș are darul de a se metamorfoza într-un mănânc de raze care transfigurează spațiu întunecos a unicelului de închisoare politică, scăldând-o în focul ceresc, pe care îl aduce cu sine imaginea de slavă a pruncului Iisus. Vezi Alexandru Valentin Crăciun, pictura părintelui Arsenie Boca, în revista Lumea Credinței, septembrie 2007. Toți martirii credinței creștine, din temnițele politice în care agenții ocupantului sovietic au omorât pe timp de pace sute de mii de români, au mărturisit adevărul biblic după care pentru veșnicia noastră în împărăția lui Isus, nici prețul vieții și niciun preț nu este prea mare, cum scria părintele Arsenie Boca în omului cu revelația. Vezi calea împărăției Deva 2006. Valeriu Gafenco, supranumit Sfântul Închisorilor, se sizase încă de la începutul decenului 5 că dușmanii creștinismului, cei care au provocat martiriu atâtor deținuți politici, vor să acopere existența martirajului și să-l facă uitat pe Hristos. Dar ei se înșeală și se dovedesc neputincioși. Au făcut sfinți și martiri, au reușit să închidă gura oamenilor, dar lumina sfințelor n-au reușit să o acopere. Vezi volumul Sfântul Închisorilor mărturit despre Valeriu Gafencu, adunate și adnotate de monarhul Moise de la mănăstirea Oașa, Alba Iulia 2007. Sfântul Închisorilor mai spusese colegilor de detenție de la Târgu Ocna, că modul în care pierd sfinții uciși în secolul XX este cu mult mai pervers, mai bine studiat, mai cumplit decât felul în care au fost uciși martirii primilor veacuri de creștinism. Întâmplarea a făcut să cunosc o pictoriță de biserici care îl știa pe eromonarhul Arsenie Boca de la schitul maicilor. Perfect limbe de la minte, doamna Georgeta Balaban ne a povestit printre altele și de pictorul Vasile Rudeanu care avea dificultăți locomotorii. Maestrului infirm, urcarea pe schele era nespus de dificilă. Cum bine se știe, în 1959-60, la Biserica Sfântului Elefterie cel Nou, părintele Arsenie Boca lucrase ca pictor secund. Poziția ierarhică inferioară ar fi un indiciu că planurile picturii sunt făcute de cel aflat în poziție ierarhică superioară și eventual execuția este realizată de către muncitorul Zugraf, cum a fost angajat părintele Arsenie Boca, absolvent a Facultății de Teologie, al Academiei de Arte Frumoase și al Academiei de Muzică Religioasă, înființată de Patriarhul Miron Cristian în 1927. Nu așa s-a întâmplat însă, cu enigmatica pictură din bolta altarului bisericii din apropierea o De asta dată, șablonul a fost executat de părintele Arsenie Boca. Într-adevăr, în satul Drăgănescu, un podul casei parohiale, prin conlucrarea dintre studentul în teologie Alexandru Valentin Crăciun și preotul paroh Lucian Răzvan Petcu, a fost identificată schița picturii din apsida altarului Bisericii Sfântul Elefterie cel Nou, o schiță în cărbune desenată de Sfântul Părinte. Autoarea Jalnicului articol din 2019 a imaginat pe linia indicațiilor oficiale că părintele Arsenie Boca, în calitatea lui de pictor secund, i-a schițat șefului său și șablonul găsit la Drăgănescu și apoi pictorul invalid s-a apucat de executarea freciei într-un loc foarte dificil de acoperi cu pictură, chiar și pentru cineva fără probleme locomotorii. Din prudență sau poate din neștiință, autoarea nu a menționat nimic despre dificultățile de deplasare a pictorului Vasile Rudeanu. Acest pictor de biserici era împins în scaunul cu rotile de iubitorul său frate, cum îmi spusese Giorgeta Balaban. E drept însă că și Alexandru Valentil Crăciun, devenit între timp licențiat a Facultății de Teologie din București după licența în filozofie, a fost insistent sfătuit să nu scrie prea tranșant despre părintele Arsenie Boca, unicul realizator al fascinantei picturi din absida centrală a altarului, reprezentând-o pe Maica Domnului și pruncul Iisus în haine de pușcăriaș. Să lase și el lucrurile în ceața unei presupuse conlucrări dintre invalidul Vasile Rudeanu și pictorul său secund. Vezi textul, privirea veșniciei, pictura părintelui Arsenie postat de Alexandru Valentin Crăciun pe blogul său în data de 18 iulie 2009.